برل سلام من حرمي ولولا رجال المؤمنون كجرنوية غصر المسلمان مؤمنان والإنسان مؤمنات وخذ المسلمان فما كاكي لم تالموهم كتاسو نفجن غير را انتطعوهم كتاسو باپخبو دل كي غير را فتسويبكم نعبرسيكي تاس تا منهم دا غير دلولو پا وجبان دي معرط خارخ معرخ ولا مانا دهو خارخ توي ودلتت مرات سده پیغور کا ویران بیا په غور در کوي چې خپل مرګ لري او جلوي مکه کې مسلمانان سړیا او قضې وو مسلمانان نه پیژندل شدادي ایمان خو پټی کانا ښکاره ګره مسلمانانو او هجات نشکولې ها دې ورېدو لوکداپه کې نه وې اساس پیژدې نه نما په مکه ور پریخودي وو او بیا بدر ته پی غور در کوي قال مارګریو وجهل ولو لا رجال المؤمنون كچري نو وسلي مسلمانان په مکه کې ولو صح مؤمنات او خذي مؤمنه ali په مکه کې لم تعلموهم داسې سړیو خذي چې تاسو نبی جنئ انت تؤهم كچري نو دا خبره چې تاسو باغ غیره په خوف کې دل کوي نو او برابر سی کی تاسو ته من هم د وجد دللول د مؤمنانو سلوخذنا معرفه په غورو بغیر علمین بغیر د دلیل تعصب نه پیجند نو ما بتازه په غي مسلط کړی ل الله د د پاارکن باسي الله رحمت فپل رحمت کې او شا او چاله چې غواړي لاته ځلو که دامو منان لر شو د مکنا لا ع زبان الذينا هم مقام به سذاورکو خلکو ته کهو چې تاافراندي من ددنا اذابان نیمه عذاب درنا کو جالل الذي نه کم کې جوګزول اغا خلکو کفرو تی کافران دی فی قلوب این پزرونو دا غی که الحمیتا ننگ پکو فرشیر که حمیتا الجاہلیتی ننگ جاہلیتا فانزلاللہ سکیرته راولیگا اللہ اقبل الرام علی رسولی پا اقبل پیغمبر وعلی المؤمنین او پا مومنانو وعلی زمہم او کلک اللہ مومنانو لرا کلمتا تاقوان غا کلمیده فارس ګارای چې توحید ده وکالو دا مومنان احق ډیر لایق او جوګه به ها دا کلمیده توحید او دا مومنان جوګه او ال دا کلمیده توحید وکال الله دی الله په هر شی علم ما پارش سپوریا لقد صدق الله یقینا پر اختیار کړی دی الله رسوله خپل پیغمبر تا الرؤيا غلیدل په خوب کې بالحق په حق عبد الله ابن ابي وي وي اسی وي تی منگا بیتن لا تردو چا سرون خروری یا چا لان کردی با انخدا ها سی واپس شو نا اللہ او اینا ما جی پیغمبر تکم خوب دا کردو اگر اختیاؤ و پیغمبر نا پا اجتحاد که غلطی ہو شوا اگر اتنون که تالو ومو و پیغمبر و صحاباو دا خوشحالای نا پاش پا نور خوب ری اختیاؤ خواه پا دید پویگی ناو لا تدخلونا خامخ تاسومنو نوځي المسجد الحرامه مسجد الحراه مسجد د حرامته انشا الله ان کله جوغواړ الله آم نه په عمل ان په مانا د اظاره کله جوواال الله آمنا په عمل ب وحلقینا په داې حال کې چې خون ک تاسو رووس کو خپل سرونه و موق سررينا او لنډول کې او د ب نه پهېواختاخخ. الا غی بل لا تخافونا تاثبانی یری گئی فعالمان الله پوئے دے ما پاغی لم تالمون چی تاثبین پوئے دے فجالم ان دونی ذالکا اگر دو اللہ محکد عمرینا فتحا قریبا کامیابی نزدید خیبر يا صلحہ و الذي الله غزات ارسل رسوله جاء غرا لے گله خپل پیغمبر بالهدى په هدایت او دین الحق او په دین حق ليزرهه دلته پارچ الله قال د دې دین را پتل لاړو على الدين كله په دین له ټولو دا سي توبه کیم ویل دي اه اشكالات جو ابون ایم ډیر دي خو اخلق ديګه وګفاب الله ش ده پوور د الله کوي کوون کې محمد صلی الله محمدسلام را لګلی ش پېغمبر د الله د جومله خبر ده والله ځنا هغه خلد ماو چې د پې غمبر سرهدي اش دا ډیر سختې على الكفاري په کاافرانو مومن به په کافر ډیر سختې دا د صحابو سيفتخ روحمه اوباله هم رحم کوون کدي صاحبا په منبل کې لهګ د مقو حالات د ده صحابه او پامیانس که چه کم خلاف راگلیو اغیطه با هم گوره نو ځکه گو زکر قرآن ویرو حما او باینه هم ده صحابه او پامیانس که چه کم اجتحادی اختلاف راگلیو اما نچه ریخا بس اخواه تمعلوم دکنه خدا بیا سرد اغینا ویرو حما او باینه هم سرده نجه قل کرونه کی جنگوله شیویدی و اجتحادیو دابا نچه ریخا روح ما اوبانهم رحم کا انکی دی بخبل میانس کی تراهم تبوینی دی لرا ربتان رکو کا انکی سوچ جگن سجدہ کا انکی یبتغونا لٹای دی فضل من الله فضل داللہ وردوانا خوشحالکو لاللہ قرآن دا دی صفت کئی خوا سی ماہم نقی دا دی فی وجوہم پتندو دا دی کدی من اثری سجودو اگا نقض سجدی دانا تینا محراب پا کی جورشی وی ها دیده ای که انور دن نه ده دیده گوره کنا و منظوری دن نه او سلوله و جه معاملات گوره نوزا چیزه دن نخن نخن نه حقانیت نخن آده ده مخن رانخی جی بعضی خلق وی ده آغوتا چی جوڑا چی کلا و سلول و مولولو نه داسی خلق تحجد و منظور نه کئی و جه معاملات و دیتا و گوره نه بیانموز پا خواد دا دي ښا اګه نخې دي حقانيت چې په دې تاندو کې د لوګې د لاسه مخوله زیارودي او سپېټه هڅه د نې منزونه کې اود جهات حده پارتيار دي دا نخې بلدې په تندې کې ذالک مثلهم لنا دارا بريدا د تا کې نه کې نه روستو بیا عملتم ګورا جنا پر اختيانه کړه عملتم ګورا ذالک مثلهم دا خو مثال ده دې د تورات په تورات کې لصحابون مثال مخي الله تورات کې دا ور کړل مثال ده په انجيل په کتاب کې انجيل د موسى له السلام کتاب الله را لګلو کا زرع ان پشان د فصل دي اخرجا چروبا سي شقو تيخبل فازرهو ندن کې اغيلرا فاستغلزا نكلات کې اغتيخ لرا فستواعدريگي على سوقه په پا خپل پاندای او تنا لوجب الزراعه حیرانی زمیدارو بیاقیزو بی حمل کتفارو تا دیده پارا چه پا صحابو اللہ کافران غصه کی ولکا اولی یواز صحابو نمی آسر مرگری شو تیغ تلاکی داو مضبوطی دا انا توحیدو سنت رنانو روم شو حکارا لپا انجیل کی دا, دا مثال لقا فدی جا پوئی گئی مرگری گانی گی لما مشرکین غصه ها واد اللہو لذین آمنو لو اسکر ده الله خلق سرا چې ایمان را ور ده او عامل صالحات او هغه کارونه کي موافقه سننات منهم چې دا صحابه دي الکه منهم کي د پاره ده من د تبعیز ندي چې بازي د دینېګه اما نه غلط تا منهم چې دا صحابه دي تول دي معفرتن دیزره باخانه ده واجر العظیمه او صواب دلویو سوره فتحہ دالا پا فضل احسان سرا ختم شوا او سور پسی سور حجرات تے اے مسلمانان و حکومت جوڑ چو اللہ کامیابی درک را سور حجرات سور فتح پسی اونچاس نمبر سورت تے یاو کم پانزو حجرات پا نزول کے ایک سو چھے نمبر سورت پاس د سوره مجادله نه رستو با 35 तम پارکه مجادله راضیخه از چاجی د سوره دعوه اهمه مسالاو د مسلمانانو دو خپل معاشری آداب ذکر کړي ولکه حکومت دلو صلی دار کو یو بل تخفیه ولا مین کړي د احترام کوي روم دې ودا خدای او د رسول کوي پیغمبر ادب به کوي خپل مابین کې کوم جګړه را لې روغي به کوي یو بل پرې بټو کې او خندان کوي یو بل غیبت پنه کوي او هغه مراده یو انسان نه پیدا کړیږي ناسي چې په یو بل تکبر او غرور نه کوي ان پیغمبر تابیداری به کوي دا آداب به قا سوره حجرات کې لما قبل سوره سرا لسوره حجرات او رب زد ماکی صورت کی وارتا فتحا ذکر کرا کامیاب بکرینو دلتا وارتا آداب ذکر کئی دا صورت خلاصا دو بابو نرم بنے در چودا او دیم دا پندرن تر اخیرہ پوری سور حجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پہ امداد دنوں دا اللہ تاسی اللہ چاہمی او خاصی میرا بانای کون کے دے شورو کو پا سور حجرات کی حجرات وارتاولی وئی رستو بددی وجه تصمیر آشی یا ایو اللذین آمنو نم بے عدبو یا ایو اللذین آمنو اوم و منال و اللہ در تک کابل عبیدر کا ستاسو حکومت په مدین منورا کې پا ٹھول جزیر عرب جوڑ شو لا تو قدیمو تاسو ممخ کو اخپل خبر باین ید اللہ مخد اللہ تا و رسولی او مخد پیغمبر تا فلا خبره په خپل رسول نه محققه چې دا زماره اړه نه نه نه قران او سنت نو خپل خبرنه محققه چې سیبو دا خوان کوي ژوند پیغام خدای کې کو نه نه کدا خواني کولې نو خله رسول بده بیان کړو فلا رايبه نه محققه خیره چمړي په سی او کې دا خوان کوي نو خله پیغمبر منه کړی دا چې دا به نه کوي خاتالم خلک دوړ وډای او یخوان کئ تا تا کورش اخیلانی جواگان خاذی په خستکی کې خون کئ وای خدای رسول نما مخ کې کېګه یا ایو آمنو او دی خامندانو لا تقدمو تاسو مخ کې کوي خپل خبر او رای ماینا یا دلیل नाही مخذا الله تا مخ کې د الله تعالی نه ورسول یو مخ کې د پیغمبر نه لازم مخ کې تې کنه دینه مخ کې کېګه خپل مناسب لازتی. واتقوا الله ان الله عریګی ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکي پوهه دے جرګه د پښتنو کیناستا د عمل په پسې چلو دا کړي خدای رسول قانون ول او ګورنه دی ول حق پښتنو وی لار کیسی لږه د خړا غل لا تلګره خلاف تیقا یا د پیغمبر آداب او لا ترفعوا تاسو کوي اسواتکم فالاوازنا اخفل خبر فوق صوت النبي د تاسو د اواز د پیغمبر ولا تجهروا له ف تاسو لهو موهیتاسو له پیغمبر ته بالقول وینا خبره کجار بادکم ف شان دتاو ایلو د سنستاسو لنا له بازن سنوتا او د مو محمده او پلانیا د سیوایا ف شکه ناسیه د اور لا او باس جنازگاه کې او پلانیا محمد صلی الله علیہ وسلم ته غره دا आवाजونه و نه کی خپل خبره خپل عادت خپل طریقہ په پیغمبرو چاته نه کی ولی انتحبطا اسنه چې बर्बाद بشي اعمالکم استاسو کارونا پیغمبر به عزت دي وکړه خپل عمل له طباته وانتم لا تشعرون او حال لایچی تازو با پخفل عمل زائی که دون پوئی گئی ان اللذینا بیشکا خلق یا غضونا چه کتساتی اسواتوں پل آوازون اخفل خبری اند د اللہی دا پیغمبر دا اللہ سر فلکا لبجمازی کلی یا محمدو فگاری لیکلی یا محمدو یا دا آواز دا پر رازی و بیعدب دا چه موخا یا برسر پرو خبری کوا اولایک اللذینا لا خلق دا الله. جي چون کنه دے الله انوله الله خالص کرے دے الله قلوب و سنن دے لتقوا فریضہ غلایتا لهم فرہ تند یضرب خنلا واجر عظیم ثواب لوی دے وی صحابہ قران دے صحابہ تعریف کئی خ بد ورت و نګوری ان الذين یقنوا خلق لا دون کا چا غیوازون کیتا متا وراء الحجرات شاتد کوٹا حجرہ کوٹا گایتا وی پھر ہم برنای نه بیانے وی نحو کمرے والا ور کرے وی شاہ تراغلے وی یا محمدو او خرید الائینا او محمد من تراؤوزا حلی کب جڑی تودری گا سبرو کنی چی پخفل تبیت راؤوزی نو خمج تو ورطا چگی وی اکثرو هم دیرد دی خلقونا لائی آقلون دانگردی آقل بکی نشتے استاد زمانے چی ورطا وی یا محم چار پراری پنجابیان برېليانو دا هادیو بانیانو موحدینو په جمعات کې به ځوان کړي دا وایي ما جمعات لا نقشې راړي ولګي وګوره دا ما پرېدا دا ما پرېدا بیا دبا ولو ان لهم کشردی صبرو صبر کړي حتا تخوجه اليهم تر دې پورې چې تراوز دایتا لا کانا خیر لهم دا صبر بدایل غورو الله غفور رحيم الله بهونکو مهربان دی ي الذي آمنو اودي منقام داو بلقانون اننج ک راشي تا فسيق يفاسيکو دما د اعتماد را اوزي راشي تا ب ب په خبر فطبنو نو تایت لا تقی کو دا جا په خبره عمل م ولے ان تو سیبو اسنه چې تاسو را سوي قوم انداز خلل <سؤال> خلکو ته بجاهلت پنا پويای فتصبح تاسو بوگرځي علامہ پاغه فعل تم چې تاسو کړی دي دا غي سرا نادمير پیمان تیارول کی څوک درته خبر راړي چې پلا لیسته بارکه داسوي نو فتبینو حتا حقیقي او کها ولې ازنه چې تا غا نه جبارکه تا طويله تا سزا ورک بیا بخت پیمان قرآن دا د بخیخه ته خپل نه نو لکه وګور کنا انده په بچو ته وی پاتې حمله كوي. فيكم قلل الب تااسقي رارسول الله اذا الله في غمباردي لو لتيكمم که ج غان شي تااس پسسي في كثيريل من المر د کارنا لا هنم تاسوتن شي ولا الله لكن الله حبب إليكم خوكرري تاستا الاماه اماانه جاتهسه باوت وسي نه ختكر د دي ایمان ده في قوبكم ستاسو پزنو کي وكرها بله غوليل الليكم تااسته الكفره انك د تويدنا والفسوقع غناونه کوول وال قال اولائك هم الراشدون ذا خلقتي سمالار مندون کی پیدایات لا طول صحابی گورا فضل من الله احسان دے طرف دے اللہ نا ونعمت ونعمت ونعمت والله علیم الحکیم الله بویا حکمت و لذات بل قانون ادب انې که جرو دو ډلی من مننی نه دمومنان نه بل سره جن کوي فاصلې خو تاسوو غ و کوي باید نه اوما د دی کې د قانون د الله مطابق کو نه چې سوی پهې ورکی ازینا چې د میزی کارو د زیننه په کار ک تاسو جرمانې لګي ما دوه مېجرمانه کې متییزه د کړی ده نه دا د شریت نه بر خلاف خبری دي تایر فیلمان نشتخوا بس له رکي بدنی سزا ولا ورکی نه دا غو چې په ملکي قانوني علاقه بکی دوی دو قانون نه جوړ یو د پخترو یو ځل نه هلي هغه ناقص ته کنا نشريعت قانون نه دی کیند په سلیم هغه پخپله کوي فاین بغات کچری سي هکې کوي احداؤ ما یودت غدو او ڈالونا علال اخرى پبلہ فقاتل اللذی تاس جنگو کیا خلق سرا تبغی چی زیادے کئی حتی تردی پوری تفیعاتی رہو گرزی الہ امر اللہ حکم دا اللہ تا چی سلح دا مناسب جگر وکائقا لانا چی تاغ پسی کلاشن کو پراواق لی اولم دی چی روغ کائے لانا مطلب دا بات مباحثا و خبر ملامت کا فا انفائد کدغا زیادی والا ڈالا داؤ گر ریدا فا ایس لی خو رو گاو کئی بای ما پمیند داغ دواؤ ڈالو کئی مل حد لی پر انصاف آق تو او د ملک مشرانو اسلاحی کومیٹو انصاف کوي ان الله يحب المقتسين يقینا الله هغني فقنين صاحب کوونکي اول انما المؤمنون اخوه ومنال خروندي فاصلحوا بين اخويكم بين اخويكم طمن اند خورونوكي واتقوا الله ويري گي دا الله نه چروغنه کوي پريدچي دا يو بر سره جنگيکي لعلكم ترحمون عين اله پالي چې پتاسه رحمشي الک بلد يا اي الذين امنوا او ایمان والو لا يسهر خاند او مسخري او ټوکي دي نه یو قوم او مسلمانان من قومن ضرور مسلمانانو قومو سره عصا امید دي اي يکونو چې ويده خلک چې چا په ټوکه مسخري کول شي خيرامنهم وردا خلکونو چې ټوکه مسخري ورپوري کوي ولا نساء او ندي خزي ټوکه مسخري کوي من نساء اندن ورخو پوري عصا امید دي اي يکونا چې ويده خلک خزي چې ورپوري ټوکه مسخري کول شي خيرن دیره غواړه من هونا د دغه خصونات چې دا ټوکیه مسخري ورپوري کوي ولا تلمزوا تاسو عیبونه ملګوي انفسکم پیوبل ولا تنابزوا ها او والې سا اون توکې مسخلی دی نه کوي ځې من سا ان د نرو خځو مسلمانانو سره سان ند ده ی کونا چېوي دغهښې چېټوکې مخري ورپورې کولی شي خیر غه مهننا دغه ښو نه چېغ ورپو ټوکې مخري کوي ولا تلمیزو الف سر کوم بونه ملګوي پهیبل وله مو یو بلته بل القابو بد او بتی او بریلی سورہ حجرات باندې عمل وکړي او مشرک مبتدعه مؤمن تا رسم سړی تدامو آیا نوم ورتمو آیا نلمو آیا ول اصلاحك يا ول اصلاحك ها د لمرای نه کته ور کوسکي بئس ال بئس ال الفسوق بعده غنا بعد الايمان پسې ایمان نشې ایمان رااړه تور تبيعه غلط نومونه او من لم يتوب كم مسلمان چې د دې خبرو نه توبه او نه باصلا فولائك هم ظالمون داغه مسلمانان دي ظالمان هاغه بیا ساتای یا ايو الذين امنوا بل قانون او ایمان خوندانو ايش تنيبو دډاو کوي کثيرا من ظن دډيرو بد دډيرو ګنا دډيرو وچابت گمان مکوا، ایلن بعد از ونی، یقنان زنی گمان اسمون گولاره، ولا تجسسو، تاسو، جاسوسی مکوای دی یوبل، یا سیسنه کئی، چې پټ عیبون او حالات تی یوبل معلوم کوي ولا یا غطاب او غیبت تی نکی پششا خبره، بعد او کمزن استاسونا، بعد او ظلو ولی ایوحبو آیمین ساتی احد کم یا استاسرا این یاکول اللہ ما خیحی چی اغری وقی دا, دا روک پل مائتاً پدا سی حال کیچی موڑی غیبت دا رور مسلمان وقی خوری دی فکریتمو تاسخو بڑگنئی خوراک دا وقی نرور واتقو اللہ دا اللہ نو یری ان الله تواب الرحيم ایشک الله توب قبل ان کے رحم کون کے دے بل قانون ہوئے لاتوکی مسغریو لی کئی وای ز پورتونیم ز سید یما ا دتبکلا سی تخوین کې ا ته غوږه لا کې یا ته انا لاو اذا کار مکوا یا ای الناس ای خلق انا خلقناکم یقینا ما بيداکری تاسو من ذکرین دی یوسری و اولسد یو خذیر کا سید ته اومن ا کپورتون د اومن ا ک جولار دم ده اننداب ته و جعلناکم درزولین ما تاسو ذوبان غټه نه دانو نا او قبایل <سؤال> اوټه باري نتعارفو د دې لپاره چې تاسو په یو پهل <سؤال> پیژنې بس ان <سؤال> اکرابکم یقینا ډېر عزتمن ستاسو نا عند الله د الله په نس اتقاكم هغه کاسته په تاسو کې چې ډېر یریږي ان الله عليم الخبير یقینا الله پو یو خبردار دی منافقانو باندې را حالت العرب وېده باندې یو سیدول کې عمل نامې ایمان راوړلې په لته ورته وایا لم تؤمنوا تاسو ایمان نه دراوړې او ایمان د سره یقین ته وي هغه ولیکن قولو لیکن وای تاسو اسلمنا من تابعدارو بان تا دې داريو کتاه من ته په ځای کې ولما يذ خول الايمان او تر اوسه پور نه دي ورنونو ته ايمان په قلوبكم پدرو نو استاذ کي وينتطيع الله کتاه ثابت داريو کيده الله ورسول اللهغه د پیغمبر لا يلتكم كم بنيكي الله كم بنيكي دا ثابت داري من اعمالكم د کارون استاذنا شيئا المامولي ان الله غفور رحيم به شک الله بخون کې مې ولكم المؤمنان سوقت انما المؤمنون يقين المؤمنان الذين غلقت امنوا بالله في ایمان ولد بالله او رسوله او داغه پیغمبر ثم لم يرتادوا بیا اي شک نه درته په الله او په پیغمبر کې او په عملی طریقه کې او جهاد او جهاد کې به اموالهم پخبلو مالونو او انفسهم پخبلو نفسونو سبیل الله پلار اراده الله کې الکه ایمان خود سره تعلق ساتي اغه لپاره دا داوی چې شک په پکې نکای او عملی وبستادي ایمان پته سره لګي چې جهاد کوي په مال او په بدن باندې وعلیکہم الصادقون دا خلک ډیر احتياو ويونکي په ایمان کې قلت وایا تعلمون الله ایت تاسو خبره وي الله الله ربي دینکم په خپل ایمان والله يعلم الله في جنماغا في السماوات جي برا اسمانونو کيدي وما في الارض اګه چلاندي پزمته کيدي نستاس و ایمان ورته معلوم دي والله بكل شيء عليم الله پار شي سپوري ره يمنون عليك ازادي د اي پتابانه پیغمبرا سو ان اسلمو اغا اسلام رالنده دای قل تو لا تمنو تاسو مزب دای علیه فما اسلامکم اسلام تاسو بل الله بلکی الله یمن علیکم احسان کړي له پتا سو کيه پتا سو ان حداکم داچ ایمانی ایمان تا ان حداکم داچ تاسو ته ایمانی ایمان تا ان کمتم صادقین کچری تاسو اختیار وینتی داوته دی چپ پوتو یا الله پويږي ان الله يعلم يقينا الله پويږي غيب السماوات باغ شي زونو چې پټيږي اسمانونو کې وال ارض او باغ چې پټيږي پزما کې وال الله بصير بما تعملون الله ليدن کې داوي چې تاسو کوي سورہ قاف پا ترتيب کې حجرات پسې 50 50 او نزول کې سورہ حجرات پسې اپن نزول کی 35 نمبر سورۃ ہے فاس د سورہ مرسلات نا فاس د مرسلات نا وہ گئے ہوئے او دعوی اثبات قیامت اس صورت کے اللہ قیامت ثابت کرے گا لمغ کی سر ربات سجدہ مخز کر شو قوانین ادمون کرینوں نو اوس هغه خلکو تیار اور کوي چې د توحید نه انکار کوي یاره اخروی خلاصہ دو پهونو کیډم بنه تر صولا اځین تر اخره بسم الله الرحمن الرحیم شروکم فلم د الله خاص په امداد د الله عام او خاصه ربانه کون کې ده خوف الله په ویګي په مراد خپلو والقرآن المجي... القران المجیدو قسم دې او غوا د پا قرانه چې هغه د بزرگ کتاب دی جواب قسم څه دی یقینا تر علي ګل شو پیغمبران نه والقران المجيد او غوا د هغه قران مالک د بزرگ دی په دې خبره چې تر علي ګل شي بل عجيبو بلکې د حیران دي ان جاءهم د دا اجرغه دایتا منذرون يراور که ومنهم د دینا فقال الكافرون ويكافرون هذا دا دې چې کبا بابا سالا د قیامت کای شیئل کارې عجیب الناشنا اعزامتنا کله چمغلو شو وکولنا ترابن او شو خوري ذالیکا دادو بار جوندون راجعون واپسيدا بایذون ډیر لریرا دا اقلنا لاقل من الله سوې حدا علمنا يقن المنفويق ما باغ تنقص الارض چې کما یې زمتا مينام د دینا و ايندا ما سرا کتاب دے حفیظ ساتھ ان کے بلکہ زبو بلکہ دیدہ روجن کئی بلحق حق لرا لما جاہا ہم حرکن چھ حق لاغے دیتا فاہم فس دی فی عمرن پکار کی دی مریجن چھ گڑو اٹ کار دے افلم ینزرو آئے دینگوری الاس سواہ اسمان تا فاوکا ہم چھ دا پاس دا دیدے دلیل پہ اس بات تا قیامت کائی فا سنگ من جو کرده ده اسمان وزیلناها سنگ من خسته کرده ده اسمان ومالاها نشته اسمان دره من فرو جن چاو ده نچوی والارد آزمکه مددناها غلور ده من دیلره والقای نازی ها یخی دی من پا دیزمکه که روازی مضبوط قرونا وان من کل زوجن ده هری جوڑی نا پارا دا پویا کولو و زکراو دا پارا دا پانور کولو لیکل لحب دین نا دی پویا کولو و پانور کولو فائده وچاته لیکل لحب دین هاریو بانی آدم تا منیبو چرا گردیدون که دا اللہ تا و نزدن نارا و رومن منا سماعی دا اسمان نا ماان اوبو مبارکن خیر چولشو دا پوبو کی فامبت ناسر غنو من محیپ دی باران جان آتی الباغونا وحب الحسیدو او غدانی چی لو کول شي کجوری باسقات ان تنگی تنگی لہا دی کجورو لرا تلعو نستونی غنچکونا دی نضیدو لاندی باندی دی, باند دی یوبل نضیدو دی یوبل لپاسا رزقن لپار دو خوراکو لیل عبادی دو بندیگانو و آخیائنا او تازکری دمان بیهی پا باران بلدتن علاقاو کلیز مکا مئیتن ہوچو ودیتا لعیلو توقوری کنا کذالک الخروجو دغسی دیوتا لستاسو دزمکینا کذبت در روح جنوال کریو وولا کذتیرشو قومون حالاتو او دا غید پیغمبرانو کذبت در روح جنوال کریو قبل هم د دینا قوم نوحین قوم در نوح علیہ السلام و اصحاب الرسی خاندانو داغا کچکوی و ثمودو ثمودیانو و هادون عادیانو و فرعونو فرعونو و اخوانو لوطو او کمر ګورو وروڼو د لوط علی السلام اصحاب الاایکاتی اخوان دانو د باندګړو او قوم تبع او تکذیب کړو قوم د تبع کلن ټولو کذب رسولات تکذیب کړو د ټولو پیغمبرانو فحق انه ثابت شي پاغی وعید و سزا یا راول زمان افایینا آیا من ستریو بالخلق الاولی فا پیدایشن بی نا بلهم بلکی دیدئی فی لبس ان پر شک ان خلق ان جدیدو پیدایشنوینا ولقد خلقنن انسانا یقینن من پیدا کرنے بانی آدم و من پوییگو ما پاغی تو وصفی سوچے لمسی اچھائی دی انسان تبیهی پاغی سرا لبسو هو زرددو و نحنو منگا اقربو دیر نزدیو من حبل الوریدو دا غرقنا چی نمی ورید دے دا غرقنا چی نمی ورید دے ولکا لسرنا دیده اینا دیده اینا زلطر اکوشی بیدی تیزی تلق المتلقیانی قال جرا را غسل کی اغه دو را غسل کی فرشتي عن يمى عن اليميني ناصته ناصدي پخايوغا او فجسو گا قاي ناصتي ما يلفزو نويدا بني ادم من قول سويلا الا لديه بدر دي دي بني ادم سرا الرقيب يار رقيب اراقيب ساتون کے عتید و تیار وجاءت اعلی سکرۃ الموت اغا بیوشون نشا د مارگو مل حق پر اختیار ذالک ویلی بشورتا ذالک دا ما غدی کونتا چویتو من هو د دینہ تحیدو تختیدل کے ولفی قذ السور فو کہ بو علی شپلیک ویلی بشورتا ذالک یوم الوعدو داخر روز د سزا دا وجاءت کل نفس ارابش یاریو ما احادی نفسر با سائقون یو گوا شرون که و شهیدو ابل با پی گوا حاضری دو گوا آنیو بی شرید رستنا بل بی مخی بی ای ورتبو ویلقل کنتا یقیناتوی پو دنیا که فی غفلتن پنا جارائی که منحازا دروزی دا قیامتنا فکشفنا لرکمنگ عنکستانا غطوا اکا فا اغا پردز استرگستا فباسورکا استرگستا اليومانن رزی حدید تیری دی وقال قرينه ابو اي مارغريدو اغا فرشته ها ز عذاب ما غدي لديات ما سره دي اكي تیار الله ورته وي ال القيا بعض مفسرين وي تاسيه د پاره تکراردا اوغور زوي اوغور زوي اوغور زوي بعض وين وي وي تاسيه پخپله معنا ما کي ذکر شو یو فرشته بو سره بل سوره رحمان کې بلاشي فيؤخذ بالنواصي والاقدام واده سرکونډی له بونی وړشه ده فونا او ځخت به وګورځي الቂያ وګورځوي تاسو فی جان نما په دزاقی سوقو غورځوي کول لا کفارین هر انکار کوي انکه انید زدی مننا ان منکون که للخير القرانه او سنتو معتدل د حد نکریدن که مریب او فوخو پر شک کی الضیدا غا غا کته جہالات د جو کلو ما الله الله سرا الها حاجت پورا کونکه اخر بل فالقیاه تا سوقو غورځوي د لرا العذاب الشدید په اذر ساقي قال قریله وای بمرګره ددو ربنا اے رب ما اتغیتو ما خودین د بلاری کرے والاکن کانا لیکن او دے فید والا علم بعید او پا تم رہا اخکارا کیا اگا خلق بھئی وہ چھدے ورپسی دنیا کی روانو نیو بوئی تا بلاری کرے بل بوئی ما نیک کرے نا اللہ بورتو وی قالو بوئی اللہ لاتختزمو تاس جھگری مکوی لدیا ما سرا وقد قدمم تو يقنا ما مکرا لګ اليكمم تاستا بلوايد په سساگانو ما يبددلل قوو نشيبت لو ل خبره لدي ما سره وما انا نیمزو بزالله من حزیتي کوون کې للو عبي پهه ب دم دياما باغرر نقولو چې من باللو ل لجانما جانمته ح تتي ته ډ شوي خدا ز ډاککن لا امله ا جاهنما و تقولو و ای با دوزاخت حل من مزید اشتیس سیوایی نالا با پی خپل قدم کیری ده خپلشان مناسب انو دوزاخت پو ای قد قد قد بس بس بشارتو و اوزنفت الجنتو ازدیب اکلیش جنتو, جنتو للمتقین متقیانو تا غیر باید چی نبی لری وینه بچورتاها ازادا جنتو لا ما غدی تو عدونا چته او تا واده کولیش وتا سرا له کله اواب هر بنی ادم ته چیراگر زیدونکو والاتا حفیظ ساتن کې ادا الله حق حقو من خشير رحمانه سرچې ریګي در احمان ذاتنا بالغیبی پداسه حال کې چې رحمان ذاتینه دلې درې وجاء رادلو کې الله تا په قلب المونیبو پداسه سرچې اگر زیدونکو الله تا اوو ال ادخلوها ورنوزي جنتونو تا بسلامين پا سلاماتيا ذالك دا يوم الخلودو تروز دا ميشوالي دا لهم جنتيانو لربا ما اغيشا اونا چه دا في فيها پا جنتونو كي ولدائنا منصرا مزيد سواده چه دیدار دا اللا ده تخويفي دنیاوی وكم آلکنا پډېرتوا کړی دیمن قبل اهماک دې داینا من قرمن فی رائے اوم جو واغی شندو رسخ منهم د داینا بادشان پلاس چولو کې مسلمانان و تا فلقبو اغیرنونوتیو فلبلاد پکلو کې علم محیسو عائشہ غیر رخلاسی او زید اخلاسی نا ترغیب قران ته و ان فی ذالک یقینا پد تیر شو بیانونو کې لا ذکر خامخ باندې خوشالا لمن کان له اغه جله بار چې اغه زوی نو سلو کو کنه دار چشته جام زو به قلبی منی بو او القسمها یاجیدی والقران تا وهو شهید او حال لا چنده قرآن اوریدو ته حاضرې ازینو جدل تناسی او زری بل زایکی ولقد خلقنا السماوات ذلاله خپل یقینا منګ پیدا کړی د اسمانو نه په ارضه مکه او ما بینه ما هغه چې په میاندې دی دوالو کړی فی سته ایامل پشپګو رزکه کم ځای به حمیم سجده کې تاسو وي ومام السلام نظر اسې دلمنګ تامیل لوقوب ستنې پیغمبر تا تسلی فاس بیر صبرو که پیغمبرا علاما پاغا خبرو یا قولونا چی دیوی و سبیح پاکی بیان کا بحمد ربکا سردستاین در افستانا قبل تلوع شمسی مخ کد خطو دنوارنا د سبا منزو قبل الغروب او مخ کد پریوتو ما زی کرمات ومن و من اللہی لیو دشپینا ما خاما ما ز خطانا فسبیحو پاکی بیان کا دا اللہ دا و ادبار سجود منزو تسبیحو اکا رستو دمونز دماغام نا دورکات سنتو که خوا ادبار سجود رستو دو سجدو نا چه دمونز دماغام سجدیری اغیر پس دورکاتو که یا هر منزه پس رستو تسبیحات ویا تنتیس ويستم يغوكي كده يوما پا غرز يناد المنادي كاواز كاواز كي اواز بكي من مكان قريبين ده زينيز دينا يوما پا دغرز يسمعون اسفحة وابورده اغجغا بالحق جي پر اختیار ده وله بيوشي وطا يوم الخروج داروز دوتو ده دا ولکا پا دي آيات سر با درستاني صورت ربط بيانوها كذالك الخروج محك تاسو اوهي شوم نن ګيارا او دلته موایي پسکه په 42 کې ښا انا نحنو نحي يقن المن جنديكو لكو کو ونه ميتم رولكو و الینا المسيرو امنګ تاګر کلا یوم تشقق الارضو فا کمراز جو اجویز مکا عنو هم دا دینا سراعا پا دا سحال کچه دیبا تیز روانی اللہ تا زاوهلی وشوارتا زالک دا حشر جم کلی علینا پمان یسیر اصان نحن من کوئیگو تسلی ورکی بما یقولون پاګه خبرو چې استا بارکه دای وای د قران او قیامت په اړه کې وای و ما انت علیهم بجبار او پیغمبر ته ني مقرر پدای باندې زور کوونکه استا کار سره وای چې زور نه کای فذکر بیان کا کو فذکر بیان کا دل قران قران لرا او فائدہ د قران د پانو نسیت چاته من هغه چاته يخافو عیدو چه غیریږي د ساس زمانہ قران به بیانای محمد صلی او سيو فذكر بالقران لکه محمد صلى الله وسلم بیان قران ده ها هر مدرسه هر جمعه هر داعي په خپل مرکزونو کې قران بیانے. گو بیان کوي فذكر بالقران ګورې دي مراکز کې بیان د قران شته چې کینوې درس د قران واوري او ګورې دا فذكر بالقران بیان کوي قران لرا بیان کا قرآن لرا چاہتا چاہتا بے فائدائی من اغا چاہتا یا خوابو وعیدو شیری کی زماد سزا نا سورتو قاف دا اللہ پا فضل احسان خلاص شو ورپسی سور زاریات تے پا ترطیب کی اکاون یو پنزو ستم او پنزول کی ستا ساٹھ غمش پیتم پس دا سور احقاف نا دا سورتو دعوی و سورت کی اللہ سب آیا نئی نداغی دعوی دا سور زاریات زاریات اس بات تا قیامت تے پا پانچ نمبریات تا زاریات کی ماکی سورت سر ربطو التوم اس بات تا قیامتو چیوی کذالک الخروجو ندل تا پی زیادت کئی سوی و پپاین نمبر آیات کې وګورئ کنه ال دلت سوی انما توعدون لا صادقه وان الدين لواعه خو شوي و ال تیسه الخروج او داران کې ورتوي ذلک یوم الخروج لو زاریات کې ورته سوی اسمیروستی اتا سره چې ما کم لو سکو غیر اختیاری او داران تعلم د خپل عمل جزاء او سزا او د تل تر دا دي صورت کې دا غي نه زیادت نشو <تصف> اچھا جی صورت خلاصه د په صوبه موږ تقسیم دي په دواو کې رون بانتر خو بي سودم نه تايس نه تر, تر اخيره بسم الله الرحمن الرحيم خاص به امداد د نوم د الله جهامي او خاصه مې ربانه الكون کې شروع کو په صورت الزاريات کې وزاریاتی ذرون ضر... الیکا لاسلور قسمون دی خواه نو بازی مفسرین وی طول صفتون دا فرشتو دی او بازی وی زاریات سیلو حاملات صفت دا وریازو دی جاریات صفت دا کشتو او مقسمات لا صفت دا فرشتو دی توی گئی وی؟ او کنا نور دای چه طول فرشتو سروم لگی ذر وسط وی زاریات جمع سیغا د موانناستا الوزاون کی حواگانی حاملات جمع سیغا دا موانناستا پورتکاون کی وریضی جاریات جمع موانناست سیغا دا چلیدون کی کشتای و قسمات جمع موانناست سیغا دا تقسیم اون کی فرشتی واؤ دا پار دا قسم دے او قسم د الله پا تور دا, دا گواده وزاریات شاہد دی اغلوزون کی سیلایاو بادونا زروان پالوزولو سرا چالالوزی خارو شگو کانو لرا نا دغا سی با تاسم الوزول شاید قبرونونا فالحاملاتی نا شاید دی آغا وریازی پورتکاون کی وقران بوج للا تاسو بانی با ام بوجون با قیامت تا شاهیدی او قسم دے پاغا فرشتو کہ غیر او ندي سمندر کی یسرن پاسان کیا تاسو بو ماخارتا زئی فال مقسمات نو او قسم دے پاغا فرشتو چې تقسیم اول کدي امرن حکم د الله علی حکم د الله علی ربان پچا گلاي او بچا باران علکه <الكا> جوابې قسم سردي انما تو عدونونه یې نهناغ چې تا سرېلو کولی شي لا سو د کو خاام غې خیاي و نهدينا یقین بدله لواقع او خاامقا سابتتیدون کې راتون <الكا> بل قسم اوما او ګوا د او قسم خورم پاسمانو ذاات الحبو کې چې خاون د لارو دی ذاتل خو کې تاسو. جواب قسم لفی قول ان خامخا پویناکی مختلف ان چیدی یو بلنا دل بدل کی دون کلا پا بارد دی پیغمبر کی کلا ورتوی لیوانی دی کلا ورتوی ساحر دی کلا ورتوی شاعر دی کعمت تا کلا یو سوی سو کلا بل سووي. سنگ پاسمان پاس من کسی طوری مختلف دی یقفه کورو لیشی عنو ده پیغمبر و ده قیامت نا من اوفیک آغا سوک چی وارو لیشو قتل الخراسونا پا تبا دیشی آغا اتکل ویونکی پا تک خبری کونکی اللذین آغا خلن هم چی آغای فی غمرتین پا ناپویای که ساونو یه رونکی دی یس آلونا تپوسو نا کئی ده دیده پارا تپوسو نا کئی ا زان پو یا کئی ند دا ورطاو آیا یو ما پا غرل هم چی دا کافران علا ناری پوربانی یفتلون سوزاولشی فتنس تاو یولی کونو تا ویلی بچی ورطا زوکو وسا کئی فتنس تا کنخ پل عذاب حازل لذی داگا عذاب دے کنتم بیهی تستاجلون چو پتا دای غوختون کی بیشارتو اللا المتقینا یقین المتقیانو و ده قیامت نه انکار نه دیکلی زانی ساتل دی ده پیغمبر نه انکار نه دیکلی منه دی او د قرآ نه کار لکې من لې ته متق ووي في جنناین وړون به په باغو چنوکې غ نه اخلیبه ماغا آته هم چې ورکي دی ته رب هم رته دا ولی هم یقی نندی قانو قبله ظلیکه او مخکې ددياخت نه په دنیایا کې بسی نین خکون کې قانو دی علیلا لګو منلالی د شپنا ما ی جوون خو کې او دژې بیا ل خو کوه لور بیل قرآن و تحجد و سرکار و بلسحاری اپا وقت دا هم دای یستافرون بخن غوختون کیو دا اللانا پیشمنی پاسا و لزان نبا گوره چرگا نجوڑای خواه چه کل پا یو لوخ اماد کره بلپا و ٹوخا و ٹاخا ننغلی غلی گوره خواه اموالهم اپا مانونو ادائی که حقون براخوا لیسا ایلی دا پارا دا گختون کی والمحرومو دا آغا کاس دا پارا چاقا با دا چانا گختن نکول نا دیواجی نبخل کو ولا نور کل محروم باو یو غواریا بل غواری خوا ولکا تشکو منزون روجو تلاوتونو ندا جیب تبا هم لاسا ورکای سوال گن کیا محروم لبا هم ورکای خوا وفی الارضی پزمکا کی آیاتون تلایل دی لیلموقینین د و أزمكك الدلائل يوقور ورتكنا وافي انفسکم عودل الستاسه بنفسلو کی سن نا پیدا شوهه کله چرته پیدا چوهه نکاته مکه پیدا نشه کمزایوی افلاتو بسیرون نو تاسو ده پسیرته او دستر ګونه کار ناکلی واشف فی السمائ ا پاسمان کی رزق کوم استازو قران ته بارانا و ما توعدون واغ چتا سر له اسکولشی فورب السمائ پس امره پ مالک داسمانونو ول ارض پزمکی انه یقینا لا قیامت لا مسلمہ پښانداغه خبري انکم یقینا تاسو تاسو خبري کوي پخپلې خلې لکه څنګه چې تاسو یقین دې چې دا سماله کوکای خبره ده دغه فقیدی یقین دې چې دار اختیار دې ځواب دغه قیامت رخیته اده الک دلیل النقلي ابراهيم عليه السلام نو توحید عل یقیناً را غلی تاتا حدیث و عبراهیم حدیث و دوائف خبر دمل مل منو دا عبراهیم علیہ السلام علم و کرمین دا غی عزت شویو ازدقلو کل چی دا غی لارو علیہ عبراهیم علیہ السلام سرا فقالو دا مل منو فرشتوی سلام من سلام چو پتا قالو ابراہیم علیہ السلام سلامون و علیکم سلام پتاسدی سلامی قومون تاسخو خلقی مونکرون ناشناگرنی شوی فراغا پتلاڑ الہ احلیق پلکورتا فجا آرادو بیعجنن سخی علال کرشوی سرب سمینو رید کرشوی سمین سربو امیل مقدر بگو رکای